Bé, bona tarda, avançarem aquesta presentació que és la primera presentació del llibre aquest és un llibre que ha sortit eh, publicat eh, en pla estiu però que la, les presentacions inicien aquest mes de setembre i però amb la casualitat que la primera és a Figueres, després vegi jo a Barcelona i suposo que a molts altres llocs eh, és un llibre I Givert una falsa història del PCC. Una falsa història que no vol dir que la història sigui falsa. No exactament. Eh, no exactament. No és, i ell ho, ho explica, no és un llibre d'història, ni de memòries, ni de teoria política. És un assaig polític que conté una mica de tot això. És, bàsicament és un relat o és una crònica de la vida d'un partit des de la seva fundació fins fer pràcticament pocs mesos, és dir, fins al dia que ell va tancar el llibre, va fer una pila, que l'ha hagut de repetir diverses vegades, perquè l'evolució de les coses doncs, anaven canviant de forma molt ràpida. L'Escènia Giverda en el llibre expressa, expressa opinió, expressa opinions, no veritats absolutes, el podríem dir que explica la seva part de veritat sobre aquesta història. En el llibre, i això cal deixar-ho clar des d'un bon moment, no hi trobareu cap mena de ressentiment. sí que hi trobareu crítica, molta crítica i també una mica d'autocrítica. En llibre el presentem dos ex- militants del PCC qui crec que també durant una època vas militar en el PCC i jo vaig estar-hi durant... 30 anys d'un autor, que ell en el llibre reconeix que és el seu mig partit és a dir sis uh, mateix, Diu, encara és el meu mig partit, que vol dir que paga exclusivament una quota i poca cosa més fa uh, en el si sí de la vida uh, partidista una cosa que el llibre surt i crec que tots uh, considerem és la valoració positiva del que ha representat el PCC per Catalunya és a dir, i una mica l'orgull de, de la contribució que el, que el PCC ha fet en la construcció d'aquest país l'Arseny ho diu en repetides vegades en el llarg del llibre i una de les coses més importants és que va evitar la fragmentació de la societat catalana en dues comunitats en funció de l'origen territorial o de llengua. Si Catalunya avui és un sol poble, si avui Catalunya és un poble co cohesionat, es deu eh, a una realitat que eh, el PCC hi ha contribuït d'una forma molt important en el llarg d'aquesta història. Per això avui eh indigna, almenys a mi m'indigna molt, eh explotat com determinats dirigents del PCC o del PSOE Eh, ens, ens avisen del risc d'una fractura social a Catalunya eh, és impensable eh, aquesta fractura social que només demostra el desconeixement de la realitat del país l'Arseny eh, ho diu molt clarament en una part del llibre diu que, és que el pas del temps no és mai en va lògicament els fills i els nets ja es pot començar a parlar de besnets d'immigrants ja no eren immigrants no només perquè havien nascut a Catalunya, sinó perquè en general estaven ja més ben instal·lats, accedien cada vegada a més a estudis de grau mig i superior i parlaven castellà a casa i indistintament i fluida català i castellà fora de casa. Eren, senzillament, catalans no només de dret, sinó també de fet. Catalans normals, que voten aquí volen i diuen el que volen i en la llengua que volen. I afegeix la simple observació de la realitat social, així ho confirmo. Aquesta és una realitat que encara avui, dins de Catalunya i sobretot fora de Catalunya, molts volen desconèixer. En tot cas, si hi ha algun perill de fractura social, no ve per aquí, sinó que vindrà per un tema més punyent com és la pobresa i les creixents desigualtats que es viuen en molts, en molts racons del nostre, del nostre país. Què és el Semigivert? Molts dels que heu vingut eh, el coneixeu. Eh, el Seny Givert és una persona que té una llarga trajectòria política cal dir que va començar a la política en 41 anys vol dir que va arribar hi després d'una de llarga experiència a l'empresa privada és dels polítics que han passat per la vida laboral cosa que avui en dia cada vegada més costa trobar-ne que tinguin experiència a la vida privada i va començar, com comença pràcticament tothom en aquest país, en el seu ajuntament de Llorent de Mar, va continuar la Diputació, el Parlament de Catalunya, el Senat, fins que el conseller Antoni Castells, en el primer govern Maragall, el va arribar per ocupar la Direcció General de la Competència i després la presidència de l'organisme de la Competència, que encaixa en una persona que es defineix com a liberal d'esquerra. Sí, clarament, i en el llibre així s'ho diu eh, liven altes esquerres i que eh, la Victòria Camps que n'ha fet eh, el pròleg doncs, a la seva contraportada mm, en, diu les opinions de l'Arseny en aquest llibre són un exemple que hi ha polítics que no refugien en la impotència i que es prenen la molèstia de pensar això depèn de la molèstia de pensar que eh, política i dins dels partits cada vegada és un redavis més creixent també la Victòria Gans diu que, i ho comparteixo plenament que és una persona sincera íntegra i valenta que no amaga el que pensa ni pretén només ser complaent amb els seus companys polítics per molt que els apreci i en el llibre sí que trobareu eh, crítiques eh, a companys i a persones que ell ha apreciat en el llarg de la vida eh, i altres que potser no tant però que també surten retratats possiblement la crítica i després m'hi referiré més punyent i que la comparteixo és eh, a Rimon Ubiols crec que Rimon Ubiols ha estat i fins i tot ara eh, està escrivint una altra falsa història del que ha estat la, la seva trajectòria de què va el llibre? el llibre eh, l'Arseny Givert diu, que el llibre va per explicar els canvis que el PCC ha experimentat des de la seva fundació i diu que això no és dolent que els partits canvin, tot el contrari i que eh, cal canviar cal tastar els canvis i cal fer-ho temps, però afegeix una altra cosa és si ha canviat o no en la bona direcció i d'això és el que tracta el llibre d'explicar si eh, aquest canvi s'ha produït la bona, o no en la bona en la bona direcció. Eh, el llibre bàsicament té eh, dos grans eixos, eh, en temps quants, però dos grans eixos que centren eh, tot el relat, que són les dos derives en les dos mutacions que ha patit el PCC al llarg de la seva història. Una primera, una clara PSOE és el que ell en diu les ànimes eh, quinta-columnistes una, llar una llarga subordinació al PSOE que ha fet que de des de fa molts anys ha estat més prioritari per al PCC doncs, eh, la política d'Estat que la eh, política catalana en l'epíleg l'Arseny té una frase eh, molt contundent diu no és exagerat parlar del PCC això diu avui, eh? és dir, la pila que el va tancar doncs, a la primavera d'aquest any. Diu, no és exagerat parlar del PCC com a neofedoració catalana del PSOE. I explica molts exemples mmm, del que ha estat aquesta subordinació, un d'ells que potser el que hem viscut més de prop, el sacrifici de Pasqual Maragall, sacrifici imposat pel PSOE des de, des de Madrid, però també acceptat i executat aquest sacrifici per pels, eh, pels tinta columnistes del carrer Micaragua que van anotar per sacrificar eh, el primer president d'esquerres de la Generalitat de Catalunya després de la recuperació de la democràcia. I el llibre ell explica en, en diferents ocasions que el PSOE sempre ha preferit que Catalunya governés Convergència i Unió que no que governés el PSC. Que amb ells els era més còmode i més fàcil perquè així s'asseguraven doncs, el seu suport de Madrid i ja tenien clar, amb aquesta subordinació que ell explica i que comparteixo plenament, que el suport del PCC sempre el tindria. I l'única vegada que han trencat aquest suport, ell ho explica d'una forma molt irònica, que és eh, ara recentment, eh, i ho explica molt irònicament, eh, com va succeir aquesta situació. I la segona deriva i la segona mutació que explica és, eh, és la de partit tancat, partit controlador, el que ell en diu les ànimes ladinistes. I aquí surt un quartet, aquí surt un quartet en el llarg del llibre, eh, que bàsicament sempre és un quartet que ens han, han tocat força junts en el llarg de, de tots aquests anys, que és el quartet Sala-Montilla-Pepe Zaragoza, que ell en el llibre oposa per les inicials PZ en contraposició en el fetaP del Zapatero i amica el Eliseta que no surtant que fins ara era el guionista de la pel·lícula. i ara ha passat doncs, a, també a tocar a, a fer de solista. Bueno, aquestes són les ànimes lenistes que ell explica de com un, es controla un partit i explica exemples de com es feien les coses per controlar les decisions d'una forma eh, que el centralisme democràtic doncs, un poc podria envejar de l'eficàcia en què es feia des del carrer de Nicaragua també explica que en aquest sentit de partit controlat de partit tancat hi havia tres federacions a Catalunya que s'escapaven d'aquest control hi havia tres federacions que tenien eh, més autonomia entre elles la Gironina i això és cert la Federació Gironina del PCC, fins fa poc, tenia eh, molta autonomia, semblava un partit dins d'un altre partit, és a dir, eh, tenia un perfil propi. Ell explica aquest canvi en una frase molt curta, no diu el nom, jo sí que el diré, diu el que és el a... 6.6, diu quan això va canviar, Diu, finalment, ja en període de govern tripartit, P7, Pepe Zaragoza, va aconseguir fer el tom a la situació. I ho va fer mitjançant un aliat molt rellevant que molts no haurien pensat mai que vingués a la rendició. La persona que es va rendir en el carrer Nicaragua no és altra, ni més ni menys, que Quim Naval. I des d'aquesta rendició, la Federació Gironina del PCC eh, s'ha convertit amb una mera sucursal del carrer Licaragua eh, i així es van les coses també en aquesta federació i així es van les coses crec a les properes a les properes municipals per tant dos derives dos derives que eh, exemplifiquen eh, el que ha estat la trajectòria del PSC però l'AXEMI no s'acontenta només amb explicar totes aquestes vivències d'explicar eh, com ell ha viscut eh, aquestes situacions sinó que també fa prospeccions de, de futur en tot cas en, en el llibre abans de passant al el futur sí que en el pròleg la Victòria Camps fa una síntesi d'aquesta part que llavors esmentava ara i sobretot parlant d'un capítol que es diu Boidó i decadència i que amb unes paraules eh, que crec quan s'ha de ple en eh, el que l'Arseny explica en el llibre. Diu, boido de cadència són els mots lapidaris en què Arseny Givert qualifica la deriva controladora del PCC. Un PCC diu que ha deixat de pensar en reclutage bon i preparada i d'elaborar i renovar un cost doctrinal que li doni contingut. S'han acabat les propostes, i en tot cas aquestes són reactives com ha passat recentment amb la proposta federalista. Givera és dur impecable en denunciar l'immobilisme d'un partit que prescindeix de la realitat, que no forma adequadament a les seves joventuts, que només atenen a conspirar, que l'obra de documents que no diuen res, perquè mai no concreten, que aludeix els compromisos programàtics. Res se salva de la crítica, ni tan sols el corrent nou cicle encapçalat per Raimon Oviols del que Givert en va ser cofundador i eh, l'Arseny també en fa una anàlisi eh, crític eh, i fins i tot jo dic un capítol que és eh, un fals reducte de resistència és a dir, Rimon Obiol sempre ha volgut eh, projectar de portes en fora que era un nucli d'resistència a dins del PSC eh, representant eh, una, un determinat espai i la realitat acabat sent el pactista de torn que el que feia de pactar llocs a l'ecutiva o llocs a les llistes electorals, però no es movia del lloc eh, en el clau està ubica. I parlant de futur, la RSEI eh, el toca amb due qüestions que són de plena actualitat. Una, ell té clar que el PCC no tornarà a ocupar l'espai, que havia ocupat fins fa poc que el PSC eh, no, es, no, no tornarà a estar en condició d'obtar a la presidència de la Generalitat ni de ser el partit referent a Catalunya com ho ha estat en el llarg de, de 30 anys i eh, es pregunta qui ocuparà l'espai d'aquest centre esquerra català d'aquesta esquerra i és el, això en parlen no, de la pila i és la part de la pila eh, és a dir, la pila com l'ha anat canviant perquè des de que va acabar el llibre i l'ha publicat va passar un temps la Pila, que era la part de més actualitat quan l'anava ja per entregar esclar, les coses havien canviat i el l'anava canviant constantment només hi ha una part que no, que no ha canviat que és la que és la que parla de, de què passarà en aquest espai del centre esquerre és, dir, és un text diguem, originari ja de la primera reducció de la pila. Diu, passi el que passi, l'espai polític de centre esquerre català i catalanista no és templeista i amb vocació real de govern existeix i de forma estable. Per tant, hi ha un pronòstic ben senzill de fer. Tard d'hora, algú tornarà a ocupar aquest espai polític. Serà o bé un PCC regenerarà, cosa menys probable cada dia que passa, o bé quelcom nou, que ja no serà el PCC. Construir una cosa nova és molt difícil, molt. Però sempre hi ha un punt d'inflexió en el que ja és menys difícil que regenerarà la cosa vella si ja està massa deteriorada i desprestigiada. I com passi una d'aquestes dues coses, si encara sóc viu i estic en condicions de fer-ho, brindaré per saludar i desitjar sort i èxits al renescut o al malnat. Ell es eh, formula i es pregunta si és ERC no ocuparà aquest lloc. Ell creu que no en aquests moments que Esquerra Republicana no ocupa eh, el lloc que havia ocupat el PCC. D'entrada no ocupa com a força. I Esquerra Republicana en aquests moments eh, en els millors dels sondejos li donen un 23% de vots. Primera força política, en reflex d'una gran fragmentació, però molt lluny del 38% que va tenir Pascual Maragall en el 99 i que amb 52 diputats no va governar perquè la dreta va sumar un diputat més. Evidentment, eh, avui encara no eh, Esquerra ocupa aquest lloc, però és evident que en el país s'ha de reconfigurar una Esquerra, una Esquerra que sí d'estricta obediència catalana. I en aquesta recomposició hi passen... Eh, hi ha de ser-hi Esquerra Republicana, hi ha de ser un espai molt important del socialisme català, que eh, no comprega amb aquesta posició de neo federació catalana del PSOE aquest espai socialista en aquests moments eh, configurat en diversos moviments però amb voluntat de confluència i pot confluir una iniciativa per Catalunya una part d'iniciativa per Catalunya més predisposada amb més voluntat de govern i de cultura de govern es pot agantar més per aquesta via que no per via més de les seves esquerres i molta gent eh, sense afiliació que vegi aquí doncs, eh, hi ha una via per construir una nova alternativa. Aquest és el camí que, que Figueres ha iniciat. L'exemple de Figueres i sota el lideratge d'Albert Estat ha començat precisament eh, a construir o reconstruir una esquerra per la qual en la realitat local l'esquerra és el referent clar, però que eh, sumarà doncs, un espai socialista important a la ciutat i sumarà iniciativa per Catalunya i sumarà doncs, molta gent independent. Jo crec que aquest és el, el camí de, de l'esquerra eh, a la ciutat, però que ha de ser el reflex del que ha de ser el camí de l'esquerra en el país, una esquerra que realment pugui ser alternativa de govern i que tingui la suficient força per, eh, amb unes eleccions més properes o més tardanes, pugui ser no només guanyadora, sinó també eh, amb possibilitats de tenir un govern que supleixi les mancances de la primera experiència de govern d'esquerres, que precisament la fragmentació d'aquest espai doncs, va, ser un, va ser un element que va restar Mol, sobretot de cares a l'imatge de portes al fora i el seu moment en què parla l'Arseny és sobre el procés català el procés de plena actualitat l'Arseny dibuixa un escenari de l'Estat quo i la independència que ell no hi acaba de creure i troba faltar una alternativa que ningú defensa que és el pacte bilateral Catalunya-Espanya pacte bilateral Catalunya-Espanya que jo crec que només es pot produir després d'un procés d'independència d'un procés que doni plena sobirania a Catalunya per pactar eh, amb Espanya sobre el federalisme del PSC i del PSOE ho defineix en una, en una frase molt dura en diu mercaderia falsificada que és el del pacte eh, de Granada fet recentment o fa, o fa pocs mesos bé, en aquesta situació jo crec que és un tema obert jo no sóc nacionalista no he estat mai ni ho sóc ara hi ha una frase d'un escriptor roman, roman garí que la comparteixo totalment diu, el patriotisme és estimar els teus i el nacionalisme negar els altres per tant és un... tampoc sóc independentista perquè crec que avui a Europa no hi ha estats independents avui a Europa hi ha sobiranies compartides i creixents interdependències A través si el 9N ens deixen votar, i jo votaré sí, sí votaré sí, sí perquè crec que és l'únic camí que Catalunya pugui tenir el seu reconeixement com a nació el seu reconeixement com a estat i a partir d'aquí doncs el reconeixement d'una sobirania que li permeti pactar eh, amb els veïns en Espanya, fonamentalment, fer pactes bilaterals, però també en aquest marc d'aquesta Europa federal que s'hauria d'anar construint de mica en mica. Aquestes són les coses que l'Arseny ha anat al llarg del llibre. Jo crec que, a part de dibuixar aquest relat d'aquesta crònica de la vida del PCC, d'un partit que va tenir una gran influència al país, que va tenir un poder important, eh, institucionalment parlant, a les institucions, en els ajuntaments, de les diputacions, al govern de la Generalitat, d'un PSC que avui doncs, eh, està en una situació o camí d'una marginalitat política en el país. Ell mm, fa diferents propostes, també propostes d'aquest de eh, espai de liberal d'esquerres que ell s'autodefineix, i també fa aquesta, aquestes propostes aquests, aquests anàlisis sobre com veu el procés català per tant és un llibre que eh, amb la gent que encara milita el PCC i em sembla que aquí no en veig cap els hi convindria molt llegir doncs, de, de quin ha estat eh, una falsa història perquè no explica la història total però sí que explica eh, una història dels canvis que el PCC ha experimentat en aquests anys però sobretot jo crec que és un llibre que, que no només a la gent que encara està en el PSC els pocs que encara queden en el PSC eh, encara que sigui a mig, eh, considerat en mig partit com alguns el considereu però sobretot jo crec que és un llibre per llegir tothom perquè és un llibre que ens ensenya com no s'han de fer les coses que no són exclusives del PCC. Eh, que també altres partits eh, han tingut cultures eh, o tenen cultures molt semblants però sí que jo crec que és un llibre que ensenya en el futur eh, si sorgeixen nous partits o de tot aquest procés eh, en surten noves, nous moviments nous partits que les coses es facin d'una altra manera que no les que s'han fet fins ara per tant és un llibre que i jo crec que ets convida eh, no només a llegir-ho sinó a debatre'l eh? A debatro d'una forma, forma clara I a l'editor felicital per que ha tingut, jo crec que la certa el repte de editar aquell llibre en un moment que també de, de plena actualitat. I tot jess. Jo generalment, com, com a editor, tinc ben poques coses a dir en un acte d'aquest tipus, més enllà de donar les gràcies als assistents i les gràcies a l'autor i als presentadors. El que passa, i això ja ho ha desvetllat en Joan al principi, el que passa és que aquest llibre per mi no és un llibre eh, com els altres, un llibre diferent perquè jo també he militat en aquest partit de fet jo, jo, jo crec que amb, amb actes i reunions d'aquest tipus tots hauríem de començar com en aquelles reunions dels, dels, dels alcohòlics anònims no? em dic Quim Corbett i jo també vaig militar durant 30 anys 30 anys que no són poca cosa perquè jo en tinc 55 per tant he estat més anys militant en el PSC que no al revés ehm no? um... Aquell llibre jo me'l vaig llegir primer com a lector i és un llibre que està molt ben escrit i és un llibre que a mi m'ha ensenyat moltes coses, moltes coses fins i tot coses que jo ja creia saber i que en la realitat resulta que eren d'una altra manera. I eh, he descobert moltes coses en aquest llibre, però també n he descobert una, una que la meva presentació en Joan ha parlat del llibre jo parlaré d'una nota a peu de pa del llibre Però he descobert també una mica la meva història i jo us voldria explicar avui aquí com i per què em vaig fer del PSC El que passa que abans explicaré com es va fer del PSC l'Arsene que ho explica amb una nota a peu de pàgina que no sé si la trobaré Penso que és la nota 38. A si la trobo. I si no, és igual, perquè jo m'ho sé de memòria. L'Arseny, era l'any 76, potser? 75, jo t'ho diria. No sé segur. 75-76, devia ser. Ell i en sala, a Lloret, van decidir entrar en política entrar en política i fer-se d'un partit d'esquerres no d'un partit comunista però sí d'un partit d'esquerres es van posar en contacte amb el regrupament socialista i democràtic d'en Josep Pallac i en Convergència Socialista d'en Rebentors i al cap d'uns dies es van presentar tant uns com els altres, no sé si primer en Pallac, primer, sí. primer, primer en Pallac, ell personalment em sembla, em sembla, no, sí. eh, i els hi va explicar el que ell considerava que havia de ser un partit d'esquerres, un partit socialista un partit socialista europeu, com havia de ser la política democràtica com havia d'encarar-se el futur, etc. les institucions, no sé què, i es van quedar encantats, <coughs> meravellats del carisma d'en i de, que allò lligava amb totes les seves lectures, el novel observatèr etc etc, de com havia de ser tot això. Després van venir els de Convergència Socialista, en Quim Espanyol, en Cacero, tots aquests, allò vindrà dia que el treball vencerà, etc aquestes coses, re, utopies. Eh? Eh, es van reunir, ells dos, i no van tenir cap mena de dubte que es farien de Convergència Socialista. Una mica és el que em va passant a mi. Eh? Jo va ser l'any 76. L'any 76, el mes de juliol del 76, vaig anar a les 6 hores de canet. 6 hores de canet que era com un camp de concentració ballat, vigilat per la Guàrdia Civil. Eh, jo recordo que em, em vaig esquivar una porra de la Guàrdia Civil que em podia... No, no sé si em podia haver fet mal, però em podia haver trencat la càmera de fotografia i això era molt més terrible encara. Eh, jo sé que el, el primer que vaig veure quan vaig entrar en aquell recinte van ser uns nois, ara, ara en dic nois, en aquella època eren més grans que jo, per tant devien tenir 20 anys, potser en tenia 17, eh, uns nois amb samarretes que repartien uns fulls que deia manifest socialista. Nosaltres, treballadors, homes i dones de Catalunya, provinents de tots els sectors i totes les tendències hem decidit unir-nos en un únic objectiu comú de lluita eh? començava així després amb el temps em vaig entenar que això ho havia redactat la Maria Aurelia que... eh? evidentment això ho vaig llegir després a mi el que va fer més efecte era aquella samarreta que portaven una samarreta que jo també en volia una i per tant em vaig fer d'aquells una samarreta que deia guanyem la llibertat i per tant vaig obtenir la meva samarreta fent-me de, de les joventuts de Convergència Socialista en aquella doncs bé, aquesta nota que si els que llegiu el llibre no us la passeu no, no us passeu per a les notes que són importants, no us passeu per a les endresses dels capítols perquè també són importants i també són també estan molt bé Eh, jo crec que en aquesta nota s'hi amaga una mica el secret del que està passant avui en dia a la política d'esquerres d'aquest país o sigui en, en, en aquesta nota hi ha la pregunta que ens hem de fer i que hem de saber respondre i que ningú sap respondre per què us vau fer de convergència i no de l'Europament per què jo em vaig fer de convergència i si ho traslladem ara, eh, què passa? Eh, eh, oh, oh, eh, aquest discurs federalista, etc, que potser és el més raonable, potser és el, que, és el que ha de ser, però ningú el compra. I curiosament el que van a comprar és una altra samarreta que diu guanyem, eh? diu guanyem una altra cosa perquè la llibertat ja la van guanyar, gràcies a Déu. Uh, ara, ara, ara hem de guanyar altres coses i ara el que van són aquestes altres samarretes i crec doncs que el repte del Partit Socialista que no, jo no crec que s'han sortit tampoc, però penso que tampoc se n'en sortiran els altres grups d'esquerra que han quedat en aquesta òrbita perquè no, no tampoc tenen aquesta resposta uh, a, a aquesta resposta a, a aquesta pregunta crucial, que, a veure la gent que es vol dedicar a la política per què no per què no es faran d'això no es faran d'això doncs no, no, no, evidentment jo tampoc tinc la resposta però vaja deixo la pregunta eh, perquè el, la, no, no us passi per alt en, en aquest llibre que és un llibre que parla de moltes coses i que és un llibre molt important també perquè parla de la història del nostre país el PCC és part important d'aquesta història del nostre país i en aquí s'hi doncs, expliquen unes claus que ens ajuden a entendre per què estem allà on estem no, no sé si ens ajuden a anar més enllà eh? Eh, perquè això doncs, és una cosa que el futur dirà i el futur sempre està en permanent construcció jo no tinc res més a dir, simplement això que havia de dir, que és donar-te les gràcies pel llibre, com, com a lector i com, i com a editor, i a vosaltres us recomano la lectura d'aquest llibre perquè, si heu vingut aquí, és perquè us interessa el tema, i si us interessa el tema, segur que us interessarà el llibre, perquè està molt ben escrit. Moltes gràcies. Jenny? Bé, també eh, el primer que he de dir és moltes gràcies als assistents, per descomptat, i principalment però també les amables paraules dels presentadors que fan que a vegades eh, eh, no sé per quan això passa no sé si a un mirar ni a una amagar-me, no? però ho agraeixo igualment. Eh, a veure, jo crec que tot el que tenia per dir sobre el PCT ja ho he escrit en el llibre i per tant no tinc gaire coses més a afegir-hi, no? Eh, però, eh, agafant-me una mica eh, el, el, el que deia ara en, en, en Quim, és veritat que les paraules grosses doncs, enlluernen molt, sobretot potser gent jove, i que jo recordo que en Pallac, en Pallac en persona, aquell dia que va venir, ens va dir una cosa eh, que no, no, en aquell moment no em va semblar impressionant, m'ho no? ha semblat després, amb els anys. No? Eh, va dir el que hem de fer és a ser com els països del nostre entorn i aquest va ser el guió de transició, aquest va ser exactament el guió de transició. No sé si recordeu que en cada moment es parlava quan es feia una llei, quan passava alguna cosa, això eh, els països del nostre entorn ho fan així, diguem-ho així, no? I eh, perquè tocava molta peus a terra, en, en, en, en Pallac tocava molt, molt de peus a terra, no? I ja està bé una petita dosis a vegades d'utopia per enrescar coses i posar coses en marxa, però les utopies en si eh, també et dedico a un capítol eh, solen portar bastantes catàstrofes humanitàries diguem-ho així, és el resultat de, les, de moltes utopies i em fa por inclús eh, cap, cap inconvenient en manifestar una opinió més en fan bastanta por el que jo considero que és una nova utopia que és eh, confondre participació, que és positiu amb assemblea permanent diguem-ho així, no? perquè això diguem que jo, jo entenc que la democràcia és el contrari de tirania i de poder absolut però també és el contrari d'assemblea és un sistema que... permet. un incís? Sí En el primer congrés del PCC congrés no sé si hi eres Sí si hi eres, eh, Ho sé perquè una persona que es dedicava doncs, a acomodar els personatges que venien convidats quan va entrar en, en López Raimundo, uh -huh. Pesuc, es va seure allà, es va mirar allò i va dir, demasiada democràcia. <ríe> està bé, està bé. Bé, doncs, eh, a veure, eh, jo el, les referències que volia fer el llibre no són tant les d'explicar el llibre, perquè em sembla que, la, que primer, que ho ha fet molt bé en, en, en Joan... I, segon que, i per tant no voldria pas ser retrativa voldria, voldria dir dos o tres i poques cosetes no? una cosa és que eh, perquè m'ho pregunten la gent que encara no ha llegit el llibre eh, em pregunten què, eh, per, per, per, què, vol, què vol dir falsa d'una banda i em pregunten per què ara eh, que aquesta molesta una mica diguem-ho <ríe> així perquè eh, em sembla que pot tenir un component d'oportunisme o de perquè el PCT està a baixes i tot això no? I jo intentaré, intentaré explicar les dues coses. No? Eh, eh, la paraula falsa, eh, ja ho ha dit, eh, és perquè no és història, jo no sóc un historiador i, per tant, no hi ha una història científica, però eh, em sembla que val la pena de que els historiadors, els de veritat, en el futur, tinguin eh, elements contraposats, que diguin coses diferents, versions diferents, sobre les coses que vulguin escriure sigui el PCT, el tema o un altre no? i com que prevec que la història oficial del PCT serà bastant falsa diguem-ho així, em sembla que una història falsa eh, des d'un altre punt de vista, bastant contradictori doncs també podrà ser útil a los historiadors no? eh, de fet, eh, aquest contrast ja ha intentat reflectir-lo una mica en el llibre eh, eh, en el 33 aniversari del PCT, la Fundació Campalans va publicar cròniques de diferents autors militants del PCC sobre cada congrés no? i jo he intentat fer contrastos d'aquesta versió normalment religiosa i eufòrica amb la meva versió no? en alguns casos no és tan discrepant perquè no hi ha gaires motius mateixos, però en altres casos és bastant diferent la versió que jo dono tan falsa com vulgueu de l'oficial diguem-ho així tan falsa com vulgueu, també, no?, i són bastant diferents. Aquest és el sentit una mica de la paraula, no? I quan a l'altra qüestió, jo crec que el llibre és oportú, eh?, oportú, però això, perquè, bueno, diguem que, que el PCT està això en hores baixes i potser les explicacions del per què tenen algun cert interès, no? Però oportulista no, eh? jo vaig començar a escriure el 2009, el, el tren, he escrit el tren pràcticament, vaig, estic al tren unes dues hores cada dia, laborable, i l'he escrit el tren, pràcticament, vaig començar el 2009 i abans ja havia recopilat materials i contrastat opinions amb gent de temes que no coneixia prou bé o que volia comprovar i per tant no, no, no, és, no, hi, ha, la, no hi ha una intenció oportunista no? i encara hi ha una altra prova que això és així i si és que en els llibres cito bastant un document que van firmar sis o set persones militants del PST, al 95, un any després de Sitges, eh? fa, per tant, quasi 20 anys, i que eh, ja dèiem en aquell moment que eh, les coses no van bé en no? el PST. Eh? És a dir, eh, ara hi ha una certa moda, eh, que no em preocupa, però que, que jo crec que és errònia, d'atribuir en els darrers anys els problemes del PST, no?, els últims quatre o cinc anys eh, no, s'ha abandonat el catalanisme, coses d'aquest tipus, no? Jo crec que no, que comencen molt abans, eh? no comencen molt abans. Aquestes dos derives que intento explicar comencen molt abans. I molt abans vol dir, doncs, els dels primers 90, eh? perquè sí, ja es manifesten i ja era el 94, i que eh, quallen i es concreten en el període 94-2000 aproximadament, no? I que, per tant, D'alguna manera, jo crec que era previsible que el declivi vingués, perquè per això que deia també en Joan, els partits controlats no, no pensen, només en quatre frases fetes ja en tenen prou, diguem, no? I no analitzen la realitat, i no, no, no actualitzen el seu pensament o el seu, el seu cos doctrinal, i era previsible. I va trigar molt a venir el declivi, des del meu punt de vista. Em eh? semblava que tot anava bé, i potser aquesta gent que ara ho atribueixen als tres anys doncs en aquell moment no se'n donaven compte o treballaven molt o s'hi sentien còmodes en aquesta... però, però els problemes ja hi eren, diguem-ho així, no? Eh... I els dos problemes són una mica aquestes dues derives que deia Joan, eh? Això és el guió bàsic d'una de, de, de, deriva, de, deriva que és d'un per a veure quin era, era l'esperit fundacional del PSC però està escrit encara en els papers i no els han canviat eh? diuen molt mateix ara que quan es va fundar eh? era un partit que es declarava nacional català eh? era un partit que eh, es declarava sobirà per la política catalana i tenia un acord amb el PSOE per participar en la política espanyola però no que el PSOE participés en la catalana això no ho diu enlloc eh? i era un partit eh, molt democràtic internament i, plural. I els partits han de ser plurals. Els partits serveixen precisament per aglutinar gent diversa, perquè no hi hagi tants partits com, mili... com, com Ciutadans, diguem-ho així. No? I aglutinar gent diversa vol dir que tots els partits han de ser plurals i no dogmàtics i controlats. No? I han passat aquestes dues coses que deia Joan, el meu pare i el parer també altra, molta altra gent que ha anat abandonant o deixant de ser actiu en el, en el partit, no? de moltíssima gent ha passat la, primer les acusacions de sucursalisme dels primers vuitantes que feien els adversaris del PSC jo crec que eren injustes després van esdevenir certes i reals la superaritació en el PSOE va ser molt forta i tal com deia en Joan la meva interpretació és que en el PSOE va interessar més que governar les Si quan va veure que algun dia no tindria majoria absoluta va pensar que tindria més diputats catalans o podia tenir més diputats catalans si governava Convergència i el, el PSD no jugava gaire al joc de, de... i això, a veure, el PSD per raons inclús la, la primera derrota sorprenent del 80 eh, molta gent del PCT es va dedicar molt a la política municipal i alguns també molt a partir del de, de, del govern socialista del 81 81 no? 82 82. 82 82, doncs també es va dedicar molt a la política espanyola no? I, i, i la política catalana va quedar en tercer lloc només si volien dedicar uns quants a la política d'ara i nosaltres no volien no? Eh, jo crec que, que amb una cosa que explico com la, la cosa del Coliseum es veu molt clar que hi havia quinto columnisme organitzat, eh? jo diria fins i tot altra tradició, una no? i que la política Catalana no, no... Explico. Què és? explico el Coliseum bueno, si no tinc cap inconvenient no, no, l'any 92 jo anava a segona a la llista per Girona i al Coliseu en el Cine Coliseu de Barcelona un diumenge al matí es presentaven les llistes pel Parlament per tant faltava per les eleccions suposo més, mig o un menys segurament no? la primavera del, del 92 el dia abans el dia abans el dissabte eh, en Narcís Serra i en Felipe González van anar a dinar a casa d'Antoran Farell amb en Pujol eh? l'equivalent al pacte del Majestic, que era el pacte de premiar de dalt, diguem-ho així, no? Van acordar col·laborar en el futur, quan passessin les eleccions, no les catalanes sinó les, les estatals, cosa que no tinc res a dir en principi, però eh, en Felipe González, que el dia que la tarda d'aquell mateix dia va rebre el premi d'Andaluz de l'any o va anar a visitar les obres olímpiques, era, era abans, just abans de, de començar els Jocs Olímpics, no es va quedant a l'acte de presentació de les llistes del, del Parlament. Eh? Va marxar, se va anar a Matrí. Al no? cap dos dies, un periodista d'ABC deia, ara no recordaré, està escrit aquí però no recordeu el text exacte, però deia alguna així com de, el, el, el, el president González ja ha fet mitja campanya a en, el, en el Pujol per a aquestes eleccions i aportar que fins a extrems insòlids eh, el seu menyspreu en els, els seus corollinaris catalans, no? Aquesta, em sembla que això il·lustra el, el que passava, el que passava de fons, així, no? I, el, eh, i, I hi ha un altre episodi, eh, a veure, hi ha un altre episodi que que, que que inclús compromet en la mateixa línia el el, el, el president Mas, per exemple, no? la, la negociació de l'estatut. Va consistir, ho explico, eh, no, no, la informació, és, eh, informació que, ti, que tenia és la que tenia, però també ho explico això en Jordi Mercader en un llibre, aproximadament la mateixa versió. No? El que van negociar el president Mas i el president de llavors Zapatero va ser fa, eh, acceptarem aixecar el llistó de l'Estatut, eh, i si és embaragant estarà content, diguem-ho així, i després ja ho retratarem. Bé? Eh? a canvi de què en massa li demanava que el president Maragall no es tornés a presentar. Eh? Això, és, eh, això és història. és <ríe> història. I eh, això va arribar amb una cosa uh, realment grotesca. Eh? El PSC eh, va fer moving perquè no es tornés a presentar en el primer president de la Generalitat que va tenir després de 26 anys de govern. Això és història. No? Em sembla que no cal dir gaire més coses en relació a aquesta deriva de suportització al PSOE. I quan l'altre deriva la del partit controlat, eh, bé, això, va, els, els anys que vaig estar a nacional del PSOE, jo abans no ho sabia, amb això a Girona pensàvem que tot anava bé, diguem sí, eh, que és així, Joan... <laughs> Però vaig veure com, com anaven les coses, el, el control era estricte ja, eh? això era un, el partit del 94, i, i es va convertir en, tot, en total, en un control total. Eh? I esclar, els partits controlats, a més de no pensar, tenen altres problemes. Fan selecció inversa de personal, volen gent fidel, no gent capacitada per, per ocupar càrrecs electes o institucionals. I per tant la qualitat mitjana va baixant, diguem-ho així. No? I això és el que passa en molts partits, no només en el PSC. No? i deixen, deixar de pensar vol dir que, que, que deixen d'actualitzar de, de la seva acció política i les seves, les seves propostes i els seus propòsits. No? És... Eh, per què passa això? Bueno, perquè els que governen els partits volen seguir governant i necessiten gent fidel per, per instal·lar-se permanentment en aquest estadi. No? i aquesta és la, la qüestió jo crec que, que ja ha fet unes mentes en Joana però a mi m'agrada ressaltar un aspecte del llibre que, que jo trobo no necessàriament no estic dient bo eh? estic dient poc tractat en la literatura que són els mecanismes concrets de com es fa per controlar el partit eh? d'escriure-ho de, de, buit eh? perquè els vaig viure molt de prop i els vaig patir així, no? i són eficients aquests, i no s'ha de notar gaire que el partit està controlat la gent de fora ho ha d'anotar com menys possible i fins i tot la de dins ho ha d'anotar com menys possible, però està controlat eh? i això té un, jo crec que té un cert interès jo crec que és una part com a mínim divertida no? i poca cosa més haig de dir, eh? Vull dir no, jo, jo crec que, que, bé, jo crec que la, la, la, a mi m'agrada que el llibre digeixi i el que haig de fer és agrair a aquests dos senyors no només la presentació sinó també agrair que són corresponsables del llibre en Joan perquè un dia el tren quan ja el teníem molt acabat i encara no sabia si ho volia publicar no estava ben segur doncs em va incitar a fer-ho i l'editor perquè jo crec que ha fet una magnífica edició i que estic molt agraït a tots dos per aquestes eh, qüestions i jo ho deixaria aquí gràcies podem obrir un col·loqui, bueno, un col·loqui sí, un col·loqui el debat obert però... si no vol... jo volia preguntar una cosa jo ara fa 10 o 12 anys eh, renava molt amb en Pere Pallà mm. i ell sempre explicava que el eh, menys eh, deia que el, o, havia estat al braç dret en Josep Pallà però o si sigui, allà ja anava Josep Pallà, anava ell i explicava que que hi va haver una reunió a Barcelona en aquell moment es va empallar que era una tendència i els reventors no era una altra i que en aquesta reunió va arribar un senyor d'Alemanya no, no, no, no. el nom no el sé ben bé acaben bof sí, na... un nom sí. Sí? i que allà va ser on diguem-ne va guanyar la tendència d'en Rebendós per sobre la d'en de, Pallac i que allà doncs, no sé jo no sé si és en allà on van començar les dos ànimes del PSC no ho sé Bé, jo, jo diria que no eh? tot i que és redavant aquest episodi perquè la, l'SPD i l'Internacional Socialista van tenir molt de pes no tant en la formació del PCT com en la selecció del PSOE com a opció de la Internacional socialista. En aquell moment hi havia molts partits socialistes d'Espanya, a de la Socialistes que era poca cosa, era una cosa estranya, però competia, perquè el PSOE tampoc era gran cosa. El PSOE era un nucli andalús i un nucli bast, i para de comptar. A la jornada del PSOE eren 8 o 10 i uns quants ogexistes, no... no però eh, el Willy i la FN socialista va decidir que l'opció era històrica del, del, del PSOE i el va, el va finançar, eh? hi havia un senyor que portava malatins de diners durant la transició, i el va potenciar i el va ajudar a ser la força hegemònica de l'esquerra. No? Per tant, això, to, aquests episodis compten, i compten sempre, eh? el, el món està molt internacionalitzat i, les, i aquestes coses passen, diguem així, no? I a vegades passen, i és normal que passin, i no són greus, i a vegades tenen influències negatives, o pot passar a tot, no? Jo crec que les ànimes del PSD... Eh, primer, no crec que hi hagi una... Jo, jo crec que les ànimes les que es descriuen no són exactament les ànimes reals. Hi ha ànimes al PSD, naturalment, a tot arreu n'hi ha, no? I són abstractes, eh? Però jo crec que és més determinant. Per exemple, eh tenia una ànima PSOE o una ànima PST eh? en, en el sentit d'aquest esperit funcional que parlàvem que no passa a ser més o menys que catalanista o un altre, diguem-ho així no? perquè, eh, a veure, és normal que hi hagi gent que té més profundament arrelades coses de f... eh, eh, tothom té els seus, els seus sentiments de pertinença i no són idèntics eh, amb els altres i eh, les coses pràctiques són les que realment conformen eh, màntols, diguem-ho així, les coses que tenen incidència sobre la realitat, no? I el, el, el tenir ànima PSOE o tenir ànima PSC són, són dues coses molt diferents, eh? molt diferents. Tot llavors, perquè, a veure, eh, diguem que eh, una de les causes, un dels de de efectes d'aquesta unada que tenim ara d'independentista és l'insuportable que és el nacionalisme espanyol i on no sori espanyol no és només el PP, eh? dir, eh? i i parlo d'on del no dels espanyols, eh? que són gent com tota veu, se sembla molt la gent, un toc com una altra, però on molt agressiu i i, i bueno, i que aquesta I el PSOE ens doncs, diam altra, eh, no va fer un gent espanyol més gran del món i va plantar un mitjomatrit, diguem, no? És sempre si prometeus oberció d'empallac. Jo jo jo a casa meu, eh jo era d'en Rebentós i el meu germà gran sí, era, era d'en Pallac, Pallac. Això ja vaig viure a casa. Eh, jo després, en, en Pallac provenia del per partit obrer d'unificació marxista. Una de les grans sorts que vaig tenir en aquesta vida és conèixer molta gent que venien del POU. Eh, entre ells, en Carmel Rosa i sí. l'Antònia Drué, que van fer un llibre de memòries... Memòries, més que res, era un llibre de memòries que començava en l'exili i fins a la tornada. Eh? Eh, I ells, amics íntims d'empallar de tota la gent del Pum. Eh? Eh, aquell llibre acabava d'una manera que a mi no m'agradava, i els hi vaig demanar que em fessin un final, un, quatre ratlles per acabar el llibre. I em van fer un final... Que deia deia: mm, tot això que vam fer, que vam lluitar jo hagués esperat que em diguessin que vam lluitar per la democràcia, que vam lluitar pel socialisme que vam lluitar per la llibertat no, ells acaben al el llibre dient que vam lluitar perquè el nostre país fos com els altres països d'Europa i això em lliga amb el que em dius que deia Pallac, eh? Eh, era una idea que sí, sí, tenia força en aquell moment. Eh? Perquè, a, la, a veure, a la televisió es precisava un, un guió, i el guió va ser aquest, el guió bàsic va ser aquest. Eh? i la tradició espanyola ara se'n parla molt malament perquè es van fer moltes coses malament en aquell moment entre elles, aquest invent estúpid de, de, de les autonomies i que ha per a tots, no? Però el guió del de, de la transició a la democràcia es basava en què volíem ser com els països democràtics d'Europa, es basava en això. Eh? I, I quan això, eh, a veure, jo tinc un gran respecte per en reventors, eh? Erem molt amics, eh, vam, sobretot en els últims anys vam coincidir molt, amb estar junts al Senat i vam... I va i tinc un gran respecte perquè era un home íntegre, un home absolutament íntegre. No, no, potser no era un gran polític, eh, perquè ell està obsessionat exclusivament per la unitat del PSD, diguem-ho així. No? I, bueno... No, no, no dic que fos un gran polític. Ara eh, feia les coses per un convenciment, eh, eh, diguem de convicció moral eh, molt elevada. No? I... Eh, el, el, el, aquesta qüestió de... de jo, jo crec que la, la, la, interpretar malament el pacte del PSC amb el PSOE, interpretar-lo malament i, i no, no, eh, no eh, interpretar-lo de la manera que el fichitó literalment s'aguanta com, com el que es va pactar realment, és l'origen de quasi tots els problemes perquè són cultures diferents molt, són cultures molt diferents, eh? no és només bons i dolents, eh? no, és, no estic parlant d'això però són cultures d'una tradició molt i molt diferent, la del PSC estava formada, procedia de moltes cultures diferents i era, una, era, era difícil de collar no? no va arribar a ser mai un partit forjat del tot, diguem-ho així però la del Zói era una cultura doncs, de, molt diferent una cultura de, de, de, de, de, en què al garrisme no li calia utilitzar tants mecanismes de control. I ja hi havia el seguidisme de la majoria de la gent, diguem-ho així. No? Era, per tant, estem parlant de coses molt diferents i que jo crec que aquest és l'origen de gairebé tots els mals. Així, eh? Jo em penso que aquí, en Joan, ja dir alguna cosa, ens equivoquem quan jutgem a la lleugera aquests moviments de Podemos i de Guanyem i tot això perquè diguem que són assemblearis. Jo he intentat dir-te això de, això de, de López Raimundo, perquè López Raimundo que va veure que allà tothom votava, que tothom parlava, que tothom ja, deia ja. coses i ell venia del partit que venia i allò era impossible no, que passés. No, no. Eh? D'alguna manera, jo també doncs, esclar eh, co combregava amb això i me'n recordo que la primera vegada que es va fer una assemblea de federació ja amb el partit nou, PSC-PSOE a mi em va venir un calfret quan un militant de la, de la federació del PSOE, abans de res va aixecar el braç i va dir qüestió d'ordre Sí, sí. qüestió d'òrden no ens havíem plantejat mai això, no, no, no, no qüestió no, no. d'òrden eh? ja, no. i segurament per què no parlem en castellà? Uh, bueno, no ho sé no, no ho recordo, em va, em, em va venir el calfret d'això de la qüestió sí, sí, d'òrden sí, sí. eh? no, són cultures molt diferents eh? I, i, i, i a veure i no, i no, eh, no es tracta de, de, de fet en valoracions són tradicions diferents una és més estatalista, l'altra és més societària i per tant són coses diferents no? que són moviments podem, guanyem que neixen de la desconfiança i la pèrdua de credibilitat sí. dels partits sí. Sí, de però, majoritaris però, dir, jo, però jo vull per... dir que, que, que, que els estem jutjant de la mateixa manera que ens jutjaven a nosaltres yeah, yeah, yeah, yeah, fa 30 yeah, yeah, yeah. anys eh, o fa 40, fa 40 anys Bé, però això depèn de l'evolució posterior. No? Eh, eh, jo, jo crec que hi ha un problema que no l atribueixo a podemosdem ni a ningú en concret, no? però que ha, eh, que jo crec més aviat que és un problema de no haver digerit encara, perquè es digerirà bé segur eh, alguns aspectes de les xarxes socials, etc. No? És a dir a veure, eh, el, el, eh, hi ha una, una, una confusió al meu parès, eh, és molt discutible, però ha una confusió entre eh, participació i decisió. Eh? una cosa és la de, de la democràcia a veure, la democràcia què és? la democràcia és un sistema que, té, que, que no cal que no és perfecte eh? que només és el menys dolent dels sistemes ho ha dit molta gent i que a més a més eh, pot presumir de que és que, el que ha donat fins ara més resultats com a forma de govern no? un resultat millor i això ja és suficient perquè els demòcrates ho el defensem no? però en què consisteix? consisteix en intentar elegir els millors governants possibles Eh? i, i pugueu a fer fora quan calgui, quan vulguis el, el, els mots tots valen igual o quasi igual en un sistema democràtic però no necessàriament els prestigis o les opinions és a dir, es tracta d'escollir els millors no? i es tracta de que els, els, els elegits donguin compte del, del que han de, fet i del que fan que no pot estar tot en un programa perquè és impossible, en els seus electors no en els seus chefes del carrer Genova o Nicaragua eh? el qual voldria dir parlar de la llei electoral eh? perquè en un país com Anglaterra que les constitucions són de 80.000 habitants com a màxim amb un sistema majoritari com la Constitució diu que no, però bé és igual què passa? Que no poden posar i aquí volen les llistes s'elegeix un diputat per circunscripció un només del partit que, que, que guanyi i els candidats Tothom, encara que no es coneixi personalment, no es coneix perquè amb 80.000 habitants es coneixen i tenen referències suficients i, per tant, aquests electors, si volen seguir fent política els elegits, han de donar compte als seus electors, eh? cosa que aquí no passa, donen compte als seus jefes perquè els tornen a posar a la vista, i aquest és un dels mals del de, de, de, de, de la de, de confiança en la democràcia d'aquest moment, no? Per tant, Diguem que la democràcia és, és això, la democràcia és, una, és, eh, no, és, és, és representativa, es, es, es delega la representació amb, una, amb, un, amb, amb unes persones que pertanyen a unes sigles, però no en unes sigles, amb eh? unes persones que han de rendir comptes, diguem-ne. No? Eh, I per tant, en aquest sentit, és el contrari d'assemblea permanent que decideix cada dia coses, eh? Una altra cosa és que hi hagi mecanismes de participació i de deliberació i de discussió, i de, fins i tot de lobby, eh? perquè els lobbies no existeixen tant si són a l'ombra com si són el sol. Per tant, tot això, d'acord. Però les decisions, les decisions, en principi, les han de prendre els que estan designats per fer-ho. Que si no ho fan bé o no t'anada com ho fan ja es fotran fora, diguem-ho. Sí, eh? Perquè, eh, a veure, la democràcia molt directa, deixeu-m'ho dir en una cosa que potser és el·ligerada, però jo crec que no massa difícilment funciona, fins i tot en els comitats de veïns de les escales. Eh? I jo crec que la democràcia representativa, la democràcia... A veure, hi ha, ha, teo... ha, ha teorecs que diuen que la democràcia representativa és perquè la democràcia directa no és possible per les magnituds, però seria l'ideal. Però hi ha tots que diuen el contrari, diuen, no, atenció, eh? és un sistema que té les seves regles i que no és òptim no hi ha cap d'òptim però sembla que és el menys dolent o que fins ara t'has no? de fer resultats millors i la democràcia directa jo hi crec poc eh? suposo que ja es nota que hi, poc sí. hi ha poc i alguna paraula no? sí. sí, jo vull fer una pregunta d'aquesta autodestrucció no dir-ho així o almenys jo -ho, no? del PSC en els darrers anys i vostè ha estudiat que potser fa la cosa ja més de 20 anys enrere clar, queda un espai buit queda un espai eh, teòricament socialdemòcrata i un també pensa que a vegades si mai són un estat o una un estat com, com diu l'Ernest Rarall eh, bé, com a tot país normal, europeu, eh, demòcrata necessitarà una socialdemocràcia eh, normal i normalitzada doncs, per fer l'alternància política no? eh, molt difícilment ressurgirà aquest PSC i si potser de les centres del PSC juntament doncs, amb altres formacions com ara pot ser i també jo crec que l'Esquerra Republicana té una part d'aquest espai social de l'altre i d'altres formacions no? per una cosa que jo dic autodestrucció perquè jo segueixo pensant que qui ha destruït el PSC no són els sectors crítics sinó els crítics amb els sectors precisament per aquest excés de sectarisme doctrinal és una paraula d'únic dura, però jo almenys ho, ho veig ho veig així i, i que no el fotja és una qüestió de cultura d'un hi ha una revisió pendent de que les institucions més democràtiques del sistema, que en el fons volien de ser els partits, moltes vegades ho són les menys. Per tant, clar, aquest espai socialdemòcrata que jo més crec que la majoria d'aquest país és socialdemòcrata, encara que no ho sàpiga. Encara que no ho sàpiga, Encara que no ho sàpiga. Vostè què és? Vostè ho testa? El centre, el dret o l'esquerra? Doncs. Jo crec que la immensa majoria de la gent, se si la que féssim allò parell d'hores i féssim un psicoanalisis polític per dir-ho forma, que arribem a la conclusió que està en aquest espai. El problema és que aquest espai ara mateix té una oferta política realment molt poc atractiva. I, i això com se soluciona una confluència amb, una, amb un canvi fins i tot de model en el qual passarem d'una autonomia a un país-estat a una població, que sigui, és doncs, possiblement sí, però que tard o d'hora hi haurà, com a tot país normal europeu, caldrà una Sí, passigo la, la crisi meu pare, la crisi de la, de la socialdemocràcia no és una exclusiva del PSC, sense esquerra de, diguem, els noms no fan la cosa, eh? eh esquerra, diguem, no comunista per dir-ho així, no, no ha fet els deures de eh, Catalunya ni a Espanya ni a Europa. No Europa continental no els ha fet. tampoc, no. No ha, encara no ha digerit assimilat i interpretat la caiguda del mur de Berlín per eh? però és clar, una cosa era eh, la situació de guerra freda en la què el capitalisme més dur eh, era molt tolerant amb la socialdemocràcia perquè frenava el comunisme era un dels blocs i per tant hi va deixar donar moltes oportunitats de desenvolupar el welfare i de guanyar eleccions i, i, i això ha canviat i no ha reflexionat sobre el nou món, que ja no és el de la Guerra Freda. Eh? No ha reflexionat prou. Ho van intentar, i van ser molt criticats pels més ortodoxes, ho van intentar Giddens i Blair. Intentar, dic. Eh? I, eh, esclar, no era l'ortodoxia. I com que no era l'ortodoxia, doncs se'm parlava malament d'aquesta gent. No? I no se'n van sortir, més a més, van fer errors, no? sobretot tu i Blair, Giddens no, perquè només escrivia. Eh? I, I els errors, en tot cas, estan en els llibres. Però aquesta reflexió les queda la de fer, perquè si no no tindrà rol, el món ha canviat molt. Eh? El, el, el món en pocs anys eh, ha canviat molt. No? Només fa 20 anys que els telèfons mòbils pesaven 2 quilos. I és de carregar tres vegades al dia. No és fa 20 anys. Eh? Ah, ah, també. <laughs> I no, i vull dir que i, i, això, el canvi tecnològic és espectacular. la comuniització és imparable, la conisió la, la fan, la tecnologia, no la política és la tecnologia, saben com vivim aquí i a veure i, i per tant els problemes són molt aguts i no hi ha reflexió de, de centre esquerre no n'hi no ha gaire de reflexió en tota Europa per exemple us donaré una dada que a mi em vaig garrifar l quan me van passar Unió Europea 27 o 28 és igual 8% de la població del món 8% de la població del món 25% de la producció del món 50% de la despesa social del món. Algú creu que sense reformes importants això es pot sostenir? Si tothom sap com vivim aquí, que ara és menys bé que abans, però vivim bé, és insostenible això. Eh? Per tant, s'han de fer reformes que no sé quines són, no, no. però s'ha de, de canviar bastantes coses no? per, per mantenir el welfare i per, per mantenir l'estat de benestar i, i d'una manera gradual, perquè eh, no es pot exportar el model automàticament a països que tenen eh, 800 milions d'habitants, eh? i fem anàlisis erronis. No? Fem una, per exemple, eh, eh, es diu, hi ha una cosa que es diu, i, i que és veritat, però que, que, que és un anàlisi massa parcial, no? es diu que eh, eh, en el món eh, les diferències estem obsesionats per les, les diferències eh? I, i jo crec que, que no, no sempre és el més important però les petites diferències no cal corregir-les cal corregir-les grosses en el món eh, diuen que les diferències creixen en, entre persones i entre països i és cert, els quatre països més pobres d'Àfrica són més pobres que fa 10 o 15 anys i les persones que viuen en aquests països i més pobres són més pobres que les que no eren fa és veritat però, alhora, alhora, i gràcies al lliure comerç i a ja que els països d'ells comprin coses en els pobres, més que de 7%, 0-7% i coses d'aquestes, han sortit de la fam més de 800 milions de persones en els deu últims anys. Eh? Per tant, a veure, el món no es pot arreglar amb una vareta màgica, eh? és un procés molt complex, com més ample és l'espai en el què treballes i els millors de persones amb els que treballes mirant què passa, més complexa és, i la complexitat s'ha doncs, de, de digerir políticament té, eh, amb reflexió i, i decidint, coses, no? decidint coses que no són senzilles, és a dir uh, uh, a veure uh, el, el... si em permeteu tenir temps <ríe> uh, uh, l'any 2010 l'any 2010 Uh, el deute acumulat de sector financer a Espanya administracions públiques uh, empreses mobiliàries i empreses no immobiliàries i famílies, cinc segments era de 3,7 vegades el PIB espanyol això no es pot pagar alguns economistes optimistes deien sí, però això, com que s'ho molt entre ells, s'ha de consolidar i el deute no és tan gros. Si mirem el deute exterior no és tan gros, però l'efecte del Minoi era igualment, perquè si sodeuen deuen entre ells i uns no poden pagar, els altres tampoc podran pagar. Eh? Per tant, és fàcil dir o oh, eh, i criticar i fotre-se'n quan es diu és que hem viscut per sobre les nostres possibilitats i la gent ho critica des de l'esquerra i no sé què bueno, però és que és veritat van viure per sobre les nostres possi possibilitats i vam endeutar massa tots perquè d'aquests cinc semblants l'únic que no es va endeutar extraordinàriament en, en pocs anys del, del 96 al 2007 o alguna així van ser les empreses no immobiliàries que van més o menys fer la seva vida però tots els altres una autèntica bogeria i per tant la crisi té, hi ha relacions de causa-efecte, no bé perquè sí tampoc eh? I, i, i per tant què vull dir amb això? vull dir, home, que, que, que, que si l'esquerra eh, a més a més de posar-se nom no reflexiona i troba solucions o eh, camins de solució per a aquests problemes nous i greus doncs eh, dir-ne socialdemocràcia o dir-ne que no té gaire valor. El que té valor és tenir solucions, diguem-ho així, si diguis, diguis com en diguis, eh? Tenir propostes sensates i que funcionin i que tinguin efectes projectius. I eh, eh, no s'ha reflexionat gaire, jo crec, eh? Els canvis del món no estan païts, jo crec, per l'esquerra les, les, en general eh, eh, europea. Crec jo, però això és molt, en fi, això és molt complicat eh? no, Jo no tinc receptes. Eh? Alguna cosa més? Bé, si n no res més, eh, gràcies i gràcies vol ser PA nou vosaltres. Per començar el seu períícula de presentacions a Figueres.. Sí.